Er dette virkelig sant? Ja, visst. Ja, visst det, sant? det skjedde i 1839, for akkurat 100 år siden. Men historien ender där. der. Denne handlingen ble en for stor påkjenning selv for en hardhav som Gruvik. De neste to dagene vandret han hvileløs i skogen, og den tredje gikk han rett og slett fra vett og forstand, og druknet seg i blåkjern. Men noen sier at djevelen hentet ham. Blåskjern er bunnløst, og det sies at det ligger rett over helvet. Den blå glansen i vannet skal være et gjenskjær fra illen der nede. Folkelig overtro, Nei, sier han. Nei, du ikke snakke om overtro. Hva? Det er den moderne materialisme som er overtroisk. Folkefantasien øser av hemmelige og okkulte kilder. En gjennomsnittlig bonde vet mer om verden enn 27 universitetsprofessorer til sammen. Som du vil, men det er enda en ting. Oh. Bedre og bedre. Jeg har enda ikke fortalt om forballen. Hold opp! Jeg vil ikke høre mer. Hører du? Men Lilian, du har da hørt dette før, du? Ja, men jeg vil ikke høre det igjen. Lilian! Aldri! Aldri, aldri! Men Lilian, Lilian, kom her! Ja, men jeg vil ikke høre mer! Lilian! Lilian! Ja, men jeg... Se på sånn. Sla ja, ja. Sånn, sånn. Uff Unnskyld meg Unnskyld ja. Nei, nei Lillian, det er jeg som skal Alt i øreben, du bruker Alt i øreben, jeg skal Vær så snill jeg Ja Uff, jeg er så dum det Det er det at Ja Lillian, hva er det for noe? Åh, nei det. Jeg er vist bare rolig for Bjørn Ja, er det noe galt? Neida, sikkert ikke, men Han har vært borte i to uker Og jeg har ikke hørt fram ham så oh sikkert bare tøys, men jeg har fått en sånn trykkende følelse av at han er i fare. At han er trut av et eller annet forferdelig. Du har da ikke begynt å tro på gamle spøkelseshistorier. Ja, har du väl? Nej. Nei, du kan ikke skjønne det. Som jeg sa. Mørk, mørk, mørk, gamle, men. gamle men, så snill og ti stille et lite øyeblikk. Ja, sånn ja, flott. Så griper du om ditt glass med høyre hånd. Sånn ja. Så vi for verdskapet, for deres nye vakker hjem og for den utmerkete middagen. Skål, alle sammen for Bernhard og Sonja. Og en lys fremtid. Skål. skål, skål, skål. 6. august. Også i dag oppførte Bella sig rart som om hun var skremt. Hun stanset og været ut i luften, med øynene stivt festet på et eller annet. Jeg har forsøkt å følge hennes, men det var ingenting å se. Jeg skimtet bare kjerne som glinset blågrønt i det matte lyset.